Далі починав нагріватися, розжарюватись і десь після 12-15 кілометрів розвалюватись. Тоді треба було їхати в депо, знову зварювати рейки і все починати спочатку. Саме коли тріснула петля, до лейтенанта Керевенка Охляп на коні підскакав зв'язківець дивізіону і подав пакета. У командира бійці прочитали, що нічого втішного не було в тому пакеті. На коні... Махнув рукою лейтенант, а сам швидко підійшов до закиптюженого машиніста, що, мов шпак із шпаківні, виглядав зі свого віконця. «В депо?» – запитав той. «Ні, трохи ближче», – показав кружалку на карті. «Женіть як можна». «Єсть гнати як можна», – по військовому відповів машиніст, хоча був суто цивільною людиною. Степова станція зустріла їх зеленим шумом молодих осокорів і червоним цвітом малюви. Начальник станції, прочитавши наказ по вліт, декільський скинув картуза і отак побіг виводити своїх підлеглих з приміщення станції. А бійці Кириленка, не гаючись, почали її мінувати. Потім настала черга великого мурованого зерносховища, що стояло за дорогою. Оба неї бігли до блискучих ниток колій, спалахи квітучої мальви, а за коліями, на обсадженій акаціями дорозі, нетерпеливились четверо осідлених коней. Коли Данило з вибухівкою на плечах увійшов до зерносховища, його вразило добірне зерно пшениці, що підіймалось мало не до самого даху. Уся сортова. Подумав і зітхнув, не наважуючись скинути на це добро-смертоносний вантаж. «Жаль робити з пшениці поту?» Тихо запитав лейтенант Кириленко, який теж вийшов із Хліборовського роду. «Ще який жаль!» «Я цієї пшеницею все поле до самого неба обсіяв би, а ми до самого неба пустимо пожарену. Лейтенант черпнув у жменю зерна. Колись в цій пшениці перепілка дітей виводила. І гірко посміхнувся. Ох, ці селянські жалі. Прорвалися німці. Прорвалися. «Робіть ямки», наказав бійцям. Солдати руками вигрибли в пшениці ямки, Поставили в них смертоносні лантухи, трохи присипали їх і почали з'єднувати детонуючим шнуром. Коли все було готове, лейтенант ще раз смутком окинув золоте родовище і запитав Данила. «Підпалиш? Не затримтіть рука. Тут і камінна рука затремтіла б. Але мушу підпалити. Дивись» краще було б не дивитись на таке. Данило витягнув із кишені продивляний обрізок шнура, запалив, дмухнув на нього і, вгрузаючу пшеницю, підійшов до того мішка, в який була вбита запалювальна трубка. «Віднеси вогонь до неї, і вся людська праця стане тліном». Ніколи в житті не доводилось йому кинути на вітер хоч на жменю зерна, а зараз він віддавав на поталу сотні тисяч пудів. Ох, ці селянські жалі. Коли зерносховище повискакували бійці, Данила приклав свій вогонь до запалювальної трубки і кинувся бігти від. Того приреченого золота, що вже не порадує землю, людину і птаха. З темені його осліпили сонце і цвіт мальви. Вибили сльози. Але не так зрозумів ці сльози, лейтенант Кириленко. Терпи, козачі. Отаманом будеш. Чи небагато тепер отаманів появиться? Данилов в напрузі обернувся до зерносховища, з опаскою дивлячись на нього. Ось воно рівно-рівно підвелося вгору,